Aski ez balitz bezala, neuri berri horri ere egukitu behar zehizkio ostatuak eta jatetxeak. Horeitiko iti, sei lagun baizik ez dira mahain berian jartzen al beraz, deskonfinamenduaz geroz, aktivitatea apallu zaiela errandauko maritxu, ahuntzako leku eder ostatuko zerbitzariak. Bai, gutio, estakit jendeak izitzen dien, estakit, ze pastenem, e, bada gutio. Estakit gehiuz zin behar den, denak itentu, eta ez da esta, esta ontsa, estakit zin behar den. Me hiendiak, batzutan, etortzen dira, ez dute maskiik, euh, antxu jandar maite huzu, zera, euh, nah. mateko maska, esko agarbitzeko, euh, gu, berdu, me batzutan hiendiak ez di konten, torduan, nah. ez da guli hori hitiak, mm. ba, kite hiendiak. Bai kofimusu ez da baita garai oberenean zabaldu, bainan, egokitu zasegitu behar dela dio anri dazkon jabeak. Nik zabaltu gehuztik ahamaiatzaen uh, uh, hama bostian, uh... Est-ce que Cigariaisha s'est battu de sa cagregla Hanich et Hawaii uh, Genté Santiago Ibai e uh, et recibit une maganeta il gamaykia hamaritik uh, chez Hypertoneta uh, les Henik uh, Berti Sacchetti et Shkiak uh, e bai, uh, bon gars batti uh, adaptatzen ahalgizak Bistattuek eganda ukutenaz ez dute kontrolik izan, horgeit boruilean bosteguneko eguneko zehattze administratiboa manatuzuela prefetak miarritzeko bi komerzio eta baiionako baten kontra osagarri hogiak ez errespetaturik.